wa khayra hadhihi hadhihi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharru al-umuri muhtathathuha wa kullu muhtathatin bid'a wa kullu bid'atin dalal wa kullu dalalatin finnar thumma ma ba'd la dai posto val abbraccio risaliamo danas u vremenu koji u odnosu na ono vrijeme I ne mogu se neke stvari porediti, jer se nije moglo zamisliti da prije rata, znači nije se moglo zamisliti prije rata da će se ovolike džamije izgraditi. I uprkos tome te džamije, pa makar i na džumi napuniti, nije se moglo zamisliti prije rata da će ovoliki broj mladinaca popuniti ove džamije. Niti se je moglo zamisliti da će ovoliki broj naših sestara se pokriti islamskim pokrivanjem onako kako je Allah subhanahu ta'la zadovoljan. Niti se je moglo zamisliti da će se ovaj broj isto tako stari ljudi okrenuti potpuno vjere. Neće biti prioritet samo vjerati. Međutim, ono što čovjek i što muslima ne smije da bude zadovoljan potpunim zadovoljstvom, dok ne bude Allahuva vjera potpuno zaživjela, i dok ne, bude, ne budu potpuno muslimani u vjeru, i dok im potpuno ne bude namaz svetu. Da svi oni naše komšije isto tako dođu ovdje u džamiju ili na bilo koje drugo mjesto u džamijama, i da naše komšnjice i naša omladina i da naša rodbina isto tako upražnjavaju tu vjeru kako smo mi je danas razumijeli. Jer nema sumnja uksolotno... Da način koji smo mi danas, ova omladina i današnji ljudi koji su shvatili vjeru, koji su redovno u džavijama, nema sunnje da je istina. Jer mi se vraćamo na Kur'an i vraćamo se na sunnet. I to je, to je vjera upravo. Jer Allah subhanahu wa ta'la je objavio poslaniku sallallahu alaihi wa sallam Kur'an, a on ga je živio svojim životom i upitana je Ajža radi Allahu ta'la anha o moralu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, o načinu njegovog života. Pa rekla, on je Kur'an koji hodi. On je živi prime Kur'ana koji zemljom hodi. Što znači da je sunnet alavog poslanika objasnio Kur'an. I način na koji mi danas upražnjavamo vjeru, pogotovo oni, da kažemo, posliratni muslimani, jer je rata otvorilo se mnogo stvari. Ono što su prije, prije prijašnji sistem koji je, da kažemo, krio od muslimana, Mi dobro znamo da nije bilo literature islamske prije rata ovoliko koliko je danas ima i nije se o islamu pisalo, niti se čitalo, niti se pričalo onoliko koliko se danas priča ovih dana, odnosno poslije rata neposredno i do dana današnjeg. I to je dokaz da je ova demokratija koja je zapadna demokratija dobro došla jednim muslimanima i danas muslimani mogu da otvore knjige Mogu da dođu do literature. Ovi stari dobro pamte da je u onom sistemu, da bi se našao ili kupio prevod Kur'ana, da bi čovjek musliman, bošnjak, znao šta je Allah u Kur'anu objavio i šta traži od umrka, morao je aman pripremiti jednu kravu, pa da kupi taj Kur'an s prevodom. Ovi stari to dobro znaju kako je to bilo. Šta je to razlog? Čemu je to vodilo? Vodilo je da muslimani jednostavno se odvoje od vjere. I to je se uspjelo u velikom u velikom, da kažemo, anaj procentu. Međutim, Allah je subhanahu wa ta'ala htio Hajrovom ummetu koji je poslao rat koji je bio dijelimično kazvao ovom narodu, a dijelimično je bio rahmet kako bi ovaj narod se vratio vratio Allah subhanahu wa ta'ala. I upravo se vratilo mnogo omladine. Mnogo se, da kažemo, <hle> starijih ljudi vratilo potpuno u vjeru. I ne se sa namazom koji je stup vjere إذا كويش الله سبحانه وتعالى نسود نمداعنه سواءكوه چوليكا فروب وبيتاته قال الله أبو سلسل الله عليه وسلم أول ما يسأل عبد يوم القيامة يصل الصلاة فإذا صالحات صالحات عماله كله وإذا فسده عماله كله وهو حديث برجه تلميزيا قال الله أبو سلسل الله عليه وسلم Prvu stvar za koju će čovjek biti pita na sudnjem danu jeste namaz. Iako njegov namaz bude ispravan i ostala će djela biti ispravna. A ako ne bude primjen namaz i ne bude ispravan namaz, i ostala djela neće biti primjena. Zašto današnji imami najviše upozoravaju ljude na namaz? I vi se često puta čuli ovaj aj, ajde koji govore na temu namaza i hadise koji govore na temu namaza, Upravo iz ovog razloga što će čovjek prvo biti pitan na sudnjem danu. A jedan od velikih isto razloga jeste, kaže Allah, Allah subhanahu wa ta'ala inna salata temhanir fah shayi wal munker. Vi dobro znate, govor Allah subhanahu wa ta'ala kojeg ste puno puta čuli, doista, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, doista namaz čovjeka odvraća od loših i nevaljalih dijela. I u tako. Vi ćete vidjeti ljudi koji su redovno na, na namazu. Nisu oni ni krađi, nisu oni sklonini ni laži, nisu oni sklonini zinaluku prostituiranju, biti su oni skloni nekim velikim porocima ili velikim grijesima u islamu. Zbog čega? Upravo zbog ovoga što Allah subhanu wa, wa ta'ala kaže innesalate ten anirfakhaji un munker. Doista namaz čovjeka odreća od loših dijela. I vjerujte, današnja uloga svakog muslimana mora da bude da ono što je shvatio da prenese, da kažemo, u svome okruženju, svojoj rodbini i svojim, da kažemo, prijateljima I bližnjoj, i daljoj, i rodmini, i svojim komšijama. Šta je shvatio svaki musliman? Šta mora da shvati? Mora da shvati da je namaz, stup, vjeri. I da ne smije se igrati sa namazom. I on je obavezan da prenese to na, na druge ljude. Kako je obavezan da, da prenese? Mi muslimani, ako ne budemo svatili odnosno oni muslimani koji su svatili vjeru, da su oni obavezni da prenesu emane koji su oni ponijeli. Jer na sudnjem danu će gdje se ljudi kačati za vratove naše reće gospodaru zašto me on nije upozorio? Najveće upozorenje jeste dijelo čovjeka. Da čovjek ono što radi u svome, što je shvatio i što je naučio od islama da u praksi primijeni, to je dava I svaki je musliman dužan da prenese i da bude daja, da bude onaj koji će prenijeti onaj emaniju kroponiju. Međutim, nije svaki musliman dužan da učava druge ljude. Imaju Da kažemo ljudi koji su se specijalizirali da podučavaju. I zato mora jer se moramo mi muslimani svatiti, da ima radnike između daveta i talima. Ta Obično muslimani kažu ja nisam odgovora nisam pozvan da pozivam ljude u vjeru. Boga bi jesi, svaki je musliman odgovor da poziva ljude u vjeru. Jer sa svojim primjerom ćete pozivati ljude u vjeru. Ne zmijete se igati s onim što ste naučili i da i znate da Allah subhanahu wa ta'ala traži od vas. Da poslanik sallallahu alihi wa sallam traži od vas. Ne zmijete se sa tim igrati. I ako budete živjeli islam, vi ste onda, da kažemo, u funkciji daji, u funkciji onoga koji prenosi vjeru. A ljudi ako pitaju nešto što čovjek ne zna, to se prebaci na onoga koja učio, koja učio te, da kažem, islamske nauke, koji se specializirao, znači, za islamske nauke i na njega ćeš prebaciti. I Allah subham wa ta'la kaže, Pitajte, uče Pitajte ako vi ne znate. Mi smo pričali, ispomenuo sam znači razlike od prije rata i današnje, današnje znači razlike, koliko su tu ogromne oscilacije, koliko su ogromne razlike na pozitivnom. Međutim, musliman se ne smije zadovoljiti, mi moramo tešiti znači sve bolje i boljem, znači onaj stanj muslimanke. Međutim, da će vam isto opšte poznat gdje kaže Allah suhna wa ta'ala In Allaha la yugairu ma bi kaumen hata yugairu ma bi amfusihim Allah neće promijeniti stanje jednog naroda dok taj narod ne promijeni sebe. Ovaj ajet kako mi da razumijemo ovaj ajet. Šta treba da mi promijenimo kako bi Allah Subhanahuovatala promijenio znači naše stanje. Način ili polazna tačka odakle čovjek mora da mijenja svoje stanje, kako bi Allah kom promijenio znači sve opšte stanje, diošte, opšte stanje jeste upravo ajet koji govori ja'ilalidina amenu ku'anfusakum ahlikum nara. Nesumnjivo da ste lovaj ajet 100 puta i više možda čuli. Ovi koji vjerujete, Allah Subhanahuovatala proziva vjernike. Ovi koji vjerujete kul am pus ekum kum nara čuvajte sebe Pa on da svoje porodice od od vatre. Na koji način da čovjek čuva sebe od vatre? Čuvaćeš se brate dragi od vatre ako budeš čuvao amagoj granice. Čuvaćeš se od vatre ako budeš čuvao granice koje Poslanik sallallahu alejhi ve sellem objasnio u časnom sunnetu. Va ah -um nara i svoje porodice od vatre i svoje žene i svoje I svoju djecu od vatre. Isto tako, ako budeš naređivao svojoj porodici, namaz, ako budeš naređivao ono što je Allah naredio i njegov poslanik, i zabranivalo ono što je Allah i njegov poslanik zabranio, svoju porodicu svoj od vatre. A mi dobro znamo, Abdullah i Promen prenosi hadis koji, gdje kaže Allaho poslanik, kurlukom rajinu, kurlukom mzuru, na rajinu, svi ste vi pastiri i svi ćete biti pitani za svoje stado. I nastavlja dalje, kaže, imam je pastir i bit će za svoje stado, odnosno vođa je pastir i bit će za svoje stado, za svoje podanike. Kaže, čovjek je pastir u svojoj kući i bit će za svoje stado, njegovo je stado žena i njegova djeca. Žena je pastirica u svojoj porodici i bit pitana za svoje stado, ona je njeno je stado djeca. Kaže, rob je pastir u imetu svoga gospodara, svoga robovlasnika i bit će za to stado, odnosno bit će za njegovo imetak. Međutim, ono što je bitna stvar, da se napomene muškarci, kako je Allah stvorio, oni su skrbnici. I oni nemaju vremena puno da oni odgajaju djecu. Zbog čega oni su, uglavnom, dali od tih 24 sata, ako 8 spavaju, 8 su Haman na, na, na poslu, i dok dođu kući, dok, dok se malo odmore, Haman su sa djecom, oni koji su blizu kuće, možda 2 ili 3 sata, onaj da odvoje za djecu i opet nema i možda sabora nema i možda snage toliko da odgaje dijete. Među tim mjesto ili da kažemo najvažni faktor od, odgoja naše djece je na taj način se mijenja stanje koje Allah subhanahu wa taala kaže inna allaha la yughyiru ma bikum hatta yughyiru Allah neće promijeniti stanje jednog naroda dok taj narod ne promijeni sebe. Naći na, na koji način mi da promijenimo stanje Kako da mi promijenimo promijenim naše vođe? Kako da mi promijenimo naše društvo? Upravo ovaj, da kažemo hadis, kaže Allahu posl. s.a. s.a. kurlukom ra'in, u kurlukom esunu nar'in, svi ste vi pastiri i svi ćete biti pitani za svoje stado, žena je pastirica u svojoj kući i bit će pitana za svoje stado. Žena je ta, havan, taj glavni faktor koji odgaja, da kažemo, društvo, koji odgaja, da kažemo, naše vođe. Ne znam koliko ste upoznati da većina islamski onaj ulemih islamskih učenjaka, velikana Islama, nije nisu ih odgojili njihovi očevi. Ne zaboravite da su, da su ih odgojili njihove majke. Međutim, naše, te majke, tih generacija su, imali dovoljno prostora, od svojih muževa su bila isto tako podpomognute da one mogu odgojiti znači tu generaciju. Jer društvo koje danas možda nije kako bi mi možda voljeli, nije znači na tom nivou zadovoljavajuće. Međutim, toki pojedinci. To društvo žine djeca. I ne zaboravite, društvo će se promijeniti onda kad se naše će promijeni. Kad se naša djeca promijeni. Ljudi kogaja djecu od gaje upravo žene. To je ne, neizpravna. I neislamska teza u našem slušku jeste, a ne je se, Na, ljudi se takmiči obično ko biti naša djeca Kako bi svoju muškost pokazao Dobar muškarac, kako on čvrsti, jak muškarac, pa luba, pa šamarom ženu kukne, pa znači ženi otežava i na, na svakoj jaki način. Međutim, to je sve neislamsko zbog čega je, kaže Allah uposlanik sallallahu alaihi wa sallam u jednom hadisu koji ih bilježi Enes ibn Malik, kaže Enes ibn Malik u pitanju Resulullahi sallallahu alaihi wa sallam koje je najpotpunije imana, koje najbolje vjere, koje je najpotpunije vjere. Pa kaže Allaho, poslanik sallallahu alihi osallam, najpotpunije vjere je koji je najbolji prema svojoj porodici. Ovdje konkretno prema svojoj ženi i prema svojoj djeci. Mi danas pričamo o ženi, koliko treba ženu da kažemo pomoći kako bi ona na najlakši i najbolji način odgojila djecu, jer ta djeca su članovi ovoga društva a to društva to bude dobro biće biće nam dobre i vođe i biće dobra i država jedla se popraviti stanje na ovaj način da se znači naše porodice popravi i upravo Allah kaže subhanahu wa taala jae uladene amanu qu ovi koji vjerujete čuvajte sebe i svoje porodice od vatre najgori način čuvati svoje porodice od vatre upravo na ovaj način da mi ženama pomognemo kako bi one odgojile najbolji, na najbolji način našu djecu što se tiče prava žena u islamu je puno tih prava Međutim, muškarci često puta robe i traže prava muškaraca nasprem žena. Nelijedko mi pročitamo i tražimo one hadise koji govore na temu žena, kako je Allahu poslanih s.a.w. kaže kada bi mogao narediti neko mesežu da učini, naredio bi ženi da učini svome mužu, od njega, od prava, znači muža koji ima i koju mu Allah dao s.a. nasprem njegove žene. I mi smo to često puta čuli. Zatim, jedno se pitanje postavlja koja su prava žena nasprav njihovih mužima. A ne bih puno dulio, ja ću se ograničiti na riječ jednog od alijima koji je živio negdje u četvrtom vijeku. Nasir Ibn Muhammed se markanti kaže žena ima pet prava kod svoga muža. Jedno od tih prava jeste da kaže da pravo da ona ima svoju intimu, znači za ograđenu, da je niko ne vidi. To jeste ima pravo na svoju sobu da u njoj, znači tu intimu, sa svojim mužem i sa svojom djecom, znači da je niko ne vidi od tih ukućana koji žive, ako žive znači, zajedno u svojoj kući. I to pravo se obično ono izvedeno iz života Allahog poslanika, sallallahu alaihi vselem, mi dobro znamo da je poslanik sallallahu alaihi vselem za svaku svoju sopravu imao posebno sobu. To je pravo, znači kažu u nama da je to najmanje pravo, Znači što se tiče stana, što se tiče žena, muslimaki, znači da imaju svoju sobu. A druga stvar pa isto koja je potpora ovome prvom pravu jeste kad je jedna od žena od sahabiki pitala lahog poslanika sallallahu aleyhi wa sallam da li ću planjati u tvome mešćidu ili ću, jeli namaz u tvome mešćidu vrijedniji od namaza u mojoj kući ili drugom mešćidu. Kaže lahog poslanika sallallahu aleyhi wa sallam, kaže namaz u tvome mešćidu Odnosno mešti da tvoga naselja je tvrdi od namaza u moma mešditu. Ovo se obraća ženama. Za razliku od muškaraca, mi dobro znamo, mi muškarci smo obavezni da klanjamo u džamatu ako nam i kuća blizu džamije. Ne samo da je propisano da da trebamo nego moramo klanjati. Ja kaže Abu Husajn Sa'dan kaže naložio naredio bi kaže da nekome zamijeni kaže u džamatu. Pa bi ja za sa grupu od ashaba obišao kuće i koga bi našao u kućama od muškaraca koji mogu reći u džamiju, kaže zapalio bi njihove kuće ali, kaže, sprečavaju me žene i sprečavaju me, kaže, nemoćni koji ne mogu da idu u džamiju. I ona djeca koja nisu obavezno u To je stanje muškaraca nasma mešćida. Druga stvar, kaže Allaho, poslanik sallaloha, sal i mi je ovoj žene, ovoj sahavijiki, kaže, tvoj namaz u tvojome mešćidu je, kaže, vrijedniji od namaza u ovoj mešćidu. A namaz, kaže, u tvojoj kući je vrijedniji od namaza u tvojome mešćidu, mešćidu tvoga naselja. A namaz u tvojoj tvo pravima, da ona ima svoju sobu, ima pravo na svoju sobu, kaže namaz u tvojoj sobi, to je ta spavača, soba njina, kaže vredniji od namaza u tvojoj kući, kući uopćenitoj kući, kući, u kući. Drugo pravo koje je nasledno Muhammed spomenuo jeste da kaže čovjek ima obavezu i ženu pravo da je podučite islamskim propisima, kao što je abdes, kao što je namaz, kao što je zekajat, kao što je pozd. Ako čovjek nije u stanju, onda je mora obezbijeti i omogućiti da je, da je neko drugi područi normalno u skladu sa islamskim propisima. Ženu će područavati žena, muškarca će područavati muškarat. <gled> ili ženu će područavati muškarat, znači i za zastura, onako kako islam propisao. Treći, <gled> treća da kažemo, obaveza muškarca ili pravo ženi odnosno njenog supruga jeste da je hrani halal zaradom. I vidite ovdje, kada u nama red, reda prava, najčešće i naj, da kažemo uvijek st, onaj, na prvo mjesto stavljaju ono što je duš, duhovno, ono što je vjersko u odnosu na ono što je tjelesno. I zato je spomenuto prvo da je čovjek podući islamskim propismom, pa tek onda da je hrani halal zaradov. Hrana je da kažemo nešto što je tjelesno, što je kratkog vijeka, čovjek živi i umri, ali njen namaz će ostati do do kraja. Ostaće do Ostaće do, znači, ne samo dok je života na ovom dunjalku, i dok je da kažemo, čita u jednog života vječno ostaje. I zato uvijek ona, ili prvo, na prvo mjesto stavljaju to što je duhovno u odnosu na ono što je tijelesno. I oni kaže zato da je obavez za muškarca ili pravo žene da je hrani halal zaradi. Ono je tema jedna posebna, ona se može na na, na širi i opširni način objasniti. međutim zbog, zbog našeg vakta mi ćemo skratiti. Četvrto pravo koje je Nasredi Mohamed spomenuo jeste da kaže muškarac ne čini ženi zulom, ne čini nepravdu. Od te nepravde ima, ima je, Allah samo zna, koliko, koliko muškarci žine, čine nepravdu ženama i koliko vijednici čine ženama nepravdu. Ne Mi smo svjedoci, nekad lično, nekad u, u porodci, nekad u, u komšiluku, nekad u rodbini našoj smo svjedoci da stvarno muškarci čine ženama nepravdu. Ja bih zaokružio ovu nepravdu, kako je da je definišemo, jeste upravo da muslima ne smije da čini ni svojoj ženi, ni svome bratu ono što ne bi volio da njemu neko čini. E na taj način će se začuvati da kažemo nepravdje prema ženi. Ili još jedna stvar, kada čovjek radi, ima problema na, na poslu, ima problema, da kažemo, u društvu, taj problem ne smije da ga donese u kuću sa, sa svojom ženom i sa svojom porocu, Mora da ga ostavi izvan kući. Ne smije žena da ispašta njegove probleme. On to mora ostaviti, mora mora naći, znači načina da, da te probleme ne, ne unosi u kuću i da žena i djeca ne trpe njegove probleme, njegove lične ili private probleme, gdje ona ne može absoluto da mu pomogne, jer će samo srti odmoći, odmoći svoje ženi. Peto pravo ženi na čovjeka kaže jeste da čovjek mora da osavuli na prigovoru žene. Ovo je vrlo čudno. Ovo je čudno, znači, mi smo, da kažemo, takav... E, naš je onaj temperament prema ženama, ne bi se mi mogli strpiti da žena nama nešto kaže biće će vjena ili će na kraju kreva neće moć, moć pričati jedno samo zaostavimo mi da pričamo međutim vidjet ćete iz iz Selefa, odnosno iz naših prijedodnika, prijedodnika, dobrih prijedodnika da su se oni isto u i odnosno u prigovoru žene i u podizanju glasa žene nasprav čovjeka jedan od nas haba je došao omeruc Krenuo je omer radijallahu tala Anbu da se požali na svoju ženu kako njegova žena njemu prigovara i kako ona na njega galami, kako radiže glas na njega. Međutim, kada je se približavao Omerovoj kući Omeru radijallahu tala Anbu, a vrijeme bio Halifa, bio je vođa svih muslimana jer je umro poslanik sallallahu alaihi sallam i Abu Bakr je, Bekri, je umro, umro i on je bio, Halifa bio je namjesnik, odnosno bio je vođa svih muslimana, vođa islamske države i svih muslimana auto vrijeme. I dolazi mu, dolazi mu jedan obični čovjek, jedan nastav radi Allah od dana Al da bi se poželio svojo, na svoju ženu Omeru radi Allah od dana Al Anha. kako je se približavao kući, čuje on neki, neku galamu, neku toni poviše od žene, od strane žene. Međutim, ovom u konsum radi od dana Anha, ona je galamljena Omeru radi Anhu i prigovarala Omeru radi Allah od Al Anhu za one stvari koje on njoj uradio, što njoj nije bilo odgovaralo. Oja sam tenido sofratate, čujem čovšito što je Omer doživio i htio da se vrati. Vi kaže Omer što je što te naglo što si došao, kaže za Veronu ja došao da se pozdelim na svoju ženu, tvoje stanje, kaže isto koji moje. Vi ste kaže on radijallahu anhum. Kaže ja se strpim sa svojom ženom i kaže izbi pet razloga. Ajaj. Prvi razlog je kaže moja supruga je Štit između mene i moje i i đehneme. Ači štit između mene i đehnema. Kaže moje srce se smiri, kaže od harama. Jer mi dobro znam da visok muškarac ima potrebe za za ženama. To armasme glasovi čovjeka tako. I on kaže razlog što se ja što ja njoj dozvolim da ona tiže glas na mene da mi prigovara jeste ja ne uzvraćam na taj njen prigovor i Ne ušutkava mi na nijen prigovor, jeste upravo, kaže, što ona zna štiti između mene i džahenema. Kaže, moje srce se smiri kaže, od harama sa njom. Drugi razlog, kaže, ta žena, ta moja supruga, ona je, kaže, ona... Ona je, kaže, rizničan, moj, i ona, je, kaže, čuva moj metak u odsut, mojoj ovoj sutnosti. I dobro, znate, onaj koji ima i metak, ne može tek tako da krene naputa da, da nije možda postavio čovjeka koji se čuva taj metak. A da bi postavio tog čovjeka moraš mu platit, nadok, nadok. ona hoće da kaže, ona je rizičar, ona čuva moj mjetak bez nikakve naklade i ona ima pravo, znači, da nekad meni prigovara, zna ono što, što joj nije povoljeno. Treći razlog, kaže što se ja strpim sa svojom ženom, jeste, kaže što je ona, ona koja čisti meni, koja čisti meni odjeću, čisti moju kuću, a nikako nada nadapredu ne uzima za to. Četvrti razlog, jeste, kaže, Ona je lavica. Subhana kako je on ju opisao svoju suprugu. A to su bili, vi dobro znate ko je bio Omer radijallahu anh, najnježniji da kažemo i, i, i u džahilijetu prije islama i u islamu je bio isto žestok. Može se zamisliti i možemo mi zamisliti čovjeka koji je toliko žestok da on tako svoju ženu opisuje. Onu nije opisivao nikakvim da kažemo opisima koji nisu dozvoljeni. Ovo je sve dozvoljeno da čovjek opisuje svoju ženu i on je opisuje kaže ona je lavica, ona kaže čuva moju djecu. I kaže i to je jedan od razloga što hoću da se i moru, hoću da se strpim ona, kod svoje žene i neka mi prigovara. I peti razlog, kaže ona je ona koja meni gotovi, koja mi sprema hranu, koja hrani imene i moju djecu. Međutim ovaj ashab kada je čuo ove stvari, pa kaže Subharola, moja je žena, ista kaže koji je tvoja žena. Pa kaže ja ću se zbog tih razloga, kaže ista da strpim, neći da se punim. Neju da se buoni, misači kot suje jene inakyonan aminak ala aminak niko viva vara. Ustaz Allahi ala nabina Muhammadin wa s-abbiru. Inna alhamdulillahi, na ahmaduhu, wa l-sla'inuhu, wa s-awfiruhu. Maudu billahi min shururi anfusina, wa min sayyati a'malina. Men yahdihillahu falamud illa lah, wa man yudbir falaha adiyah lah. Wa an la ilahilu allahu, wa ahdiru wa rajadu Wa ashadu an la abduhu wa rasul anna Druga stvar što sam ja danas da skrenem pažnju, jeste mi smo dobro i često puta čujemo prava naših roditelja koji, koji naš, znači, koja naši roditelji imaju kod nas djece. I to je pravo ogromno i svaki musliman ne smije se igrati sa tim pravima jer je Allah subhanahu wa ta'ala znači, spomenuo širk koji je najveći grijeh dem Allah subhanahu wa i od mene posli posle širkaje spomenu kao najveći grijeh pokukul valid odnosno neposlušnost djece prema njihovim roditeljima. I o tom se često puta spomeni. Međutim mislim da hoćem danas isto da vam stenem pažnju. Jeste upravo da i naša djeca imaju pravo jer mi smo otprilike većina nas je oženjena, imamo imamo djecu. I moramo se i mi kao roditelji moramo se ponašati u skladu sa islamom i naša djeca imaju pravo, imaju pravo kod nas. Ja ću ovo skratiti, iz razloga zbog vremena. Navišu jedan primjer gdje kaže Allahu, o, odnosno o, u vrime Omera radijallahu ta'la anhu, dolazi čovjek, Omeru radijallahu ta'la anhu, sa svojim sinom, i kaže Amirun Umirin, kaže, ovo moje dijete je, kaže, neposlušno prema meni. Pa Omer rekao radijallahu subhanallah, kaže, za smije dijete da bude neposlušno prema svome, svome, svome rote? I odda poće omome radijelavanono da spomenje ovom djetetu da spomenje prava roditelja kod, njihovi, kod, kod njihovi, njihove djeci. Međutim, ovaj dječaa kova ovaj momak je prekinuo omero radijela olavu i kaže je mirumo menin kaže dadi djeca imaju pravo kod njihovih roditelja kaže jeste svakako. pa kaže koja su prava djeci na njihovih roditelja. kaže ome radijela da prava djeci su da otac Znači pri rođenju ti rođinskog djeteta su la, i to su teme koji se mogu pričati, znači smo više znači ona je desovala u, u više hodbi, ne mogu samo ona objasniti za jednu hodbu, ali mi ćemo pokušati da ona da objasnimo neke stvari. Kaže Omer bin Abdullah ta'alano, kaže pravo djeteta kod njegovog oca, kod njegovog roditelja jeste, kaže da mu izadali majku, čestitu. Majku muslimanmu. Znači znati odgojiti, znači odgoditi znači dijete Znači, prije njenog, njenog, njegovog rođenja, prije rođenja djeteta, čovjek mora da pazi ona, na to djete, kako će djete biti. I kaže, upravo pravo djeteta jeste da mu otac izabere majku čestitu. Kaže Drugo pravo jeste da mu nadje lijepo ime. I treće pravo jeste, ovog, on je samo u ovom momentu, da kažemo Navratu, Navratu spomenuo tri prava, ima više prava. Mi ćemo sam naći da nas navati tri prava, pa kaže, treće pravo jeste da kaže djete ima pravo da ga njegov otac poduči knjigi knjizi da ga poduči Kur'anom da ga poduči propisima vjere kaže ovaj ovaj dječak ovaj mama e otac kaže kaže miro moj otac niti je, kaže iz, niti mi je, kaže izašao majku čestitu kaže on je oženio se sa jednom crnkinjom robinjom koju je kupio za 400 kaže dirhama a u to robinje nisu ona i nisu bila obrazovana nisu mogle da podučiti da obrazuje svoju djecu dalje I kaže, nadio mi je, kaže, ružno ime, nadio ime džal, a džal prevodu znači slijepi miš. I kaže, treću stvar, kaže, nije me ni jednom ajetru iz Kur'ana iz Allahove knjige. Kaže, Omer, radijel Allah, van Boj, krenuo se prema ovom čovjekom. Kaže, ti si se prije ogriješio prema njemu nego što, nego što se ono ogriješio prema tebi. I kaže, idi od mene, nemoj da tražiš svoje pravo, nikad Nemaš ovom. ti pravo kod tog svog djeteta zato što nisi ti dao njemu pravo njegovo prije nego što on tebi treba tvoje pravo da. Ja molim Allah subhanahu wa taala da nas učini od onih koji će biti u vjeri na službi u službi ovoj vjeri. Molim Allah subhanahu wa taala da nas učini od onih koji će ispravnost svatiti u ovu vjeru i koji će ustrajati ovoj vjeri. Vjerujte koliko god čovjek bio uh u vjeri i svatio vjeru. Molite Allah subhanahu wa taala nako kako je Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam morio Allah gospodara svijeta I najčešća njegova da je bila Allahumma ya mukallibal qulub wal absar smiri srca na tati. Odgovori doko i ocrcima učvrsti moje srce u tvojoj vjeri. Vjerujte, nije bitno koliko čovjek dugo bude u vjeri, nego je najbitnija stvar hoće li čovjek umrijeti u toj vjeri. Jer onaj omre umre u vjeri, blagodi se njemu. Nema razlike i nije velika stvar da čovjek dugo bude u vjeri, nego je najbitnija stvar da čovjek umre u vjeri. Da čovjek umri u usvatanju Allahove, Allahove, Allahove knjige, u Allahov, znači Allahovog zakona, Allahovih propisa Islama. Jer to to je ono što će čovjek pomjeti sad svojom. Čovjek bilo ljudi koji su dugo bili u vjeri, ali je pretekla njihova knjiga pa su uradili dijelo od kufra, ono što približava džehennemu i što uvodi u džehennem, pa su u džehennem. Bilo je ljudi koji su uradili od dijela ostanovnika džehennema, Pa je Allah dao, pa je njegov, njegova knjiga pretekla, pa je radio, počeo da radi djela od stanovnika džennema, od stanovnika dženeta, pa je ušao u džennet. I zato je najbitnija stvar, ja advorujem na to da molite Allah, sunatala, i da mi svi zajedno molim Allah, sunatala, da ustajemo u vjeri, jer niko ne zna eđan. Niko ne zna kad će znači, smrtni čas doći, i to je ono što, a mi živimo u tako onaj, čudnom vremenu i čudnom okruženju, gdje, da kažemo, ti poroci nas okružuju i svi nas poziv Ti poroci nas pozivaju znači, da ostavimo vrijednosti vjere. I blago se onom ko danas održi vjeru? Blago se onom danas ko umre u vjeri? Blago se onom ko danas umre na beš, baš, beš vakatu, vakatu namazan? Blago li se onom jer to je ono što će, što će Alas Unantara znači, nagrađivati na sudnjem danu. Neće nagrađivati nas za naše kuće, za naša auta i za naš dodnjalu. Sve ćemo mi to ostaviti našim botoncima. Ja molim Alas Unantara da nas učvrsi i nas usmrti, a on zadolje nas aran. <kuh> Allahumma salli alahmadu lillahi Muhammad kama sallaita ala ibrahima wa ala ibrahima innaka Hamidum Majid Allahumma amina ala dawali ala Muhammad kama barakta ala ibrahima wa ala ibrahima innaka Hamidum Majid Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa litiqayil qurba wa yanha 'anil fakhsha'i wal